Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa sahbihi amma ysubhanallahi ilma lana illa ma lam tara innaka antal alim al hakim walhamdulillah alladhi hadana li hadha wa فَأَبْشِرْ بِالْحَسَنَةِ وَيَسِرْ لِعَمْرِي وَاَحْلُلْ لَكَ جَمِيلَ نِشَانِكَ وَهُوَ قَوْلِي وَضَحْمَا إِنَّمَا سَأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ رَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَائِلِهِ وَصَاحِبِهِ وَسَلَامٌ وَنَسْعِدُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ رَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَائِلِهِ وَصَاحِبِهِ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 al khalid panahmu ala zalika min shahidin wa jazirin wa dafirin walhamdulillahirabbil alamin hadirin hadirin rahimakumullah ayuha al muhtaromun wa bil husus para orang tua kita guru-guru kita habaib kita hadirin tengah kita alhamdulillah al habib salam bin murtaḍa Al-Habib Muhammad bin Habib Alka. Bagi itu pun kita, orang tua kita, guru kita adalah Habib Abdul Latif Nasroh Karangka. Nama alamul Taufiq Jabar and give that a little untuk pertahanan dalam segala macam urusan dunia akhirat kita dan semoga tidak lupa ini majlis nanti melainkan dosa-dosa kita diampuni ampunin Allah Subhanahu wa segala macam hajat dan niat baik kita semoga semuanya dijawab Allah Subhanahu wa dan segala macam amal ibadah kita semuanya mudah-mudahan diterima dengan ganjaran yang terbaik di dunia wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin batiwa kumullah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berjumpa ini malam luar biasa dalam acara yang istimewa acara kita bergembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muza hi wa rahmatihi fawbidza fa bidzalika falyafrah. Wa khairu mimma lahum. Perintah dari Allah SWT Untuk kita bergembira Atas apa? Atas nikmat Yang Allah limpahkan kepada kita Dan juga atas rahmat yang Sangat mulia, yaitu bagi Nabi Muhammad SAW Wajib bagi setiap muslim Untuk selalu bergembira Atas keberadaan, kelahiran dan dihutusnya Bagi Nabi Muhammad SAW Walau anna amin lakul lahini Ahmada maulidan Terkana wajib pada Imam Bibi bahawa saya, walau anna amirna kula gini, kalau kita mau buat acara maulib setiap saat, setiap waktu, memang itu merupakan kuat iman kita, Bupati Islam. Karena inti daripada perayaan Maulid yaitu kita ingat kepada Nabi Muhammad, bersyukur kepada Allah atas anugerah yang paling mulia, yaitu keberadaan Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh para aslatum nasa wa'alaikum. Bagaimana Abu Yazid Muhammad dan Maliki menyatakan bahawa saya ada tu sadar, sadar Kebiasaan-kebiasaan, acara-acara yang telah diadakan oleh para pemuka-pemuka umat Islam Mungkin khusus dari para habay, itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa segala macam acara, daripada haul, daripada perayaan maulid, tahlil dan lain sebagainya, acara istighosa, apapun acara-acara yang di... Yang di yang di, uh, yang oleh para habaib, para ulama dari para habaib itu merupakan ajaran-ajaran yang paling istimewa, yang paling dekat dengan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya dekat, tapi semua mengacu tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu ajaran apapun yang dilakukan oleh para ulama kita, para salafun aswalin, kecuali semua mendasarkan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masihlah Ma hadir Ibrahim Al Mumtah. Kita hadir bersama Bergembira dengan seorang Musyafiriah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesambin hadir sebelum dia masuk Islam seorang penyair pujangga yang sangat hebat dengan spontanitas sair sairnya dia bisa memuji atau menghina sesuatu. Oleh karena itu sahabat sahabatnya masih dia banyak. Kalau kita bilang mungkin harga 100 juta zaman sekarang Ayah Hasan katanya kamu cekal itu Muhammad nanti akan berjalan di satu jalan. Begitu sampai di depan kamu dengan sahabat sahabatnya kamu hina dia dengan sayur-sayur kah dibawa si uang banyak pasang berjalan nabi saw berangkat ditungguin nabi muhammad saw begitu nabi makin dekat makin dekat makin dekat sampai nabi lewat ini hasan bin abi tidak bisa berkatakan ilmunya rontok semua akhirnya menyerah dia, dia pulang kepada sahabat sahabatnya dikembalikan itu uang yang sangat banyak tadi, kenapa dikembalikan kepada sahabat sahabat apa jawapan yang saya dapat? Apa yang bisa saya dina dari Muhammad? Apa yang bisa saya celak dari Muhammad? Tidak ada satupun miska dalam diri Muhammad. Akhirnya malah dia kembalikan itu uang dan dia bilang saya mau ketemu sama Muhammad, saya mau masuk Islam di tangannya Muhammad. Sobat, sampai di hadapan Nabi, dia bercerita segala macam panjang lebar, dia minta maaf kepada Nabi dan dia mengucapkan kajashahadat, ha kajashahadu Allah, ilaha illallah, kajashahadu Anna, Muhammadan, tasoolullah. Maksud Islam di kawasan Nabi Muhammad saw. Setelah itu malah dia puji Nabi. Muhammad. Adapun memuji Nabi Muhammad Tidak akan habis-habis ya. Walaupun itu air dan semuanya Dijadikan tindak Dan seluruh batang-batang pohonan dibikin penanya Untuk memuji Nabi Muhammad Sampai hari kiamat tidak akan ada Habisnya pujian kepada Nabi Muhammad S.A.W Sampai-sampai dibilang ya Rasulullah, bahwa Anjem Lumit dalam tangkap tu ini, Wahasan Lumit dalam dalilin disau, kulit darum baraan min kulih aibin takan lekat per kulit ya Rasulullah, yang lebih indah darimu tidak pernah mataku ini memandang ya Rasulullah, yang lebih hebat darimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun ya Rasulullah, takan lekat kulit darum min kulih aibin kau diciptakan ya Rasulullah, bebas terlepas. Dari berbagai macam mista dan celah, ya Rasulullah, sempurna engkau ya Rasulullah, keanakan konflik tak, kau jauh seakan-akan sebelum engkau dilahirkan oleh ibumu ya Rasulullah, engkau sendiri yang pesan kepada Allah bagaimana rupamu bagaimana akhlakmu, bagaimana pundi pekerjaanmu, bagaimana wajahmu, bagaimana istimewa dan sempurnanya engkau ya Rasulullah. Mazharul Haji Ibrahim Al Ini kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita baca daripada maulid dia tadi al-imam Al Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi begitu pun dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah luput dia bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang apa Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi Ilmunya tinggi luar biasa akhlaknya luar biasa sebagaimana akhlak nabi segala macam kebaikan terdapat dalam diri Sayyidah Sayyid al-Iman Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsi tapi dalam satu kalamnya dia mengucapkan bahwasannya Warasulul Karimu Babu Rayahi Fahdua khusi Wa khusukul bil-bariyah Fahbizli Yubihi Wabalil Ku'adikul Lamayar Wajihim Warasul Karimu Babu Rayahi Ya Allah Nabi mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pintu bagi segala macam harapanku kepadaMu ya Allah. Bagaimana Nabi bilang Anamadi nabi toleq wa aliun baba ha. Saya kau tanya ilmu, ya, pintunya siapa? Imam Ali bin Abi Toleq. Kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. begitupun harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus ada pintunya dulu. Harus ada jembatannya, harus ada wasilahnya. Siapa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waruzul Bayyim Walburuyah Wa Wahudi Wa Hudhuqul Bayyiyah dan itulah Nabi Muhammad yang merupakan sumber pertolongan bagi saya ya Allah dan bagi setiap manusia. Kita beristiqomah, kita bertawasul kepada Allah dengan berkah Nabi Muhammad, dengan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bilah akan siapa Allah akan tolong kita semua. Wa Amin Nabihi Wa Alir Wa Alir Maka dari itu ya Allah dengan kemuliaan Rasulullah dengan kehebatan Rasulullah, Faabisni ya Allah, tolonglah hambaMu ini ya Allah, ulamaiar tajih ini umumnya dan kabulkanlah segala macam harapan-harapan yang telah ada dalam hatiku ya Allah, karena hajar kita mausulah hadirin rahimatumullah tidak mungkin semua bisa diucapkan dengan kata-kata. Ada hajar yang kita sadar, ada hajar yang tidak kita sadar. Semuanya hajar kita kalau kita mukween, Bisa 10 sepuluh jilid barangkali pada Allah Subhanahu Wa Taala kepulangan wasilah Nabi Muhammad SAW segala macam hajat yang tersimpan dalam hati kita Allah Maha tahu dan semoga semuanya Allah kabulkan amin ya rabbal Al alamin itu seorang imam besar Al-Hafiz bin Muhammad bin Husain Al-Hafiz setiap saat berdoa kepada Allah dengan sabar dengan ngaja dengan tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kepada Nabi Muhammad sallallahu orang orang besar semacam Habib Ali al-Habsyi, banyak Umar bin Abdul Rahman al-Azhar, Syekh Abdul Qadir al-Jilani juga mengatakan dalam satu kalamnya bahasanya ana Abdul Qadir idaf ismi sa'a nabir ana toba ana haktu al-ghadir toba ismi jaddiy al-Mustafa shafiful al saya adalah Abdul Brigadirin Saya hambanya Allah yang Maha Kuasa. Abdul Gadir, Toba Ismi Nama saya paling luar biasa Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW Khairul Hasma'i Mahmud, wa ma'ubid Sebaik-baik nama yang ada Ahamudnya Hamid wa Mahmud wa Muhammad Dan lain sebagainya Adikpun dengan kata-kata abad di depannya Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Gadir Abdul Aziz dan lain sebagainya Jadi Al-Mustafa Syafi'i an Al-Anami Nah saya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penolong suruh umat manusia nanti di akhirat. Shalawati Alaihi Tuhla Jawami, fil Ashi wa fil Mukarwa fil Lami. Sedangkan shalawat saya kepada Nabi dan nafsu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang masa selalu terus menerus baik di pagi hari, baik di siang hari, maupun di malam hari tidak putus saya bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah dia menjadi orang yang sangat luar biasa Karena rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Baginda Umar Saidul Haud, al-Imam Al-Hafiz Umar bin Ahmad Rahman Ahmad Al-Attas, beliau subhanallah ta'ala wa Kita dengar daripada banyak mana beliau, kita dengar daripada cerita-cerita istimewa beliau tadi dari Habib Usman Al-Kas. Begitu pun beliau setelah mendengar ungkapan dari salah seorang syekh, ulama, seorang guru daripada Imam Qushairi, Abu Al-A'ras Al-Mursi radhiyallahu anhu, Al-Ma'in, yang menyatakan bahwasanya Allahumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turfatain. Maka datang kalau khalifah Muslimin, kalau Nabi Muhammad hilang dari benakku sesaat saja saya tak hitung saya orang Islam, saya tidak hitung diri saya sebagai Muslim. Kalau Nabi Muhammad hilang dari benak saya walaupun hanya sesaat, saksi musya sudah takluk sudah sangat berkaitan dengan Nabi Muhammad Shallallahu wa Alaihi Wasallam. Ini kalam sampai sampai sampai kepada Sahih Bukhari dan Al-Bukhari Al-Nasr Manafatullah. Dia komentarin itu kalang dengan komentar yang tidak kalah hebatnya. Dia bilang apa? Wa kainfayyri wa an la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai mujudina bagaimana bisa Nabi Muhammad hilang dari penak kita, sedangkan beliau Nabi Muhammad adalah penyebab utama adanya kita di alam dunia ini, penyebab adanya surga, penyebab adanya neraka. Bapak adanya segala macam nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita Rasakan selama ini dan yang akan datang Nanti semua penyebabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Artinya Al-Habib Umar juga Sama-sama Syihabullah al-Mursi Tidak pernah luput daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Masih al Itulah guru-guru kita kita Orang-orang tua -orang kita Dan yang terakhir Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abdos Daripada haramah beliau bahwasanya satu hari dia mendapatkan dua suku yang berantem dua suku yang berselisih faham. Dibilangin engkau nurut. Udah baikkan sebentar beberapa minggu berantem lagi ribut lagi begitu dulu. Akhirnya diraja oleh seorang muridnya daripada Syaikh Muhammad ee, Bages kalau tidak salah dia mengajarkan bahawa Syaikh Umar akhirnya marah. Tapi marahnya untuk mendidik, bukan untuk mencari dan lain sebagainya, untuk mendidik. Diamainkan itu dua suku, di masih. Masih apa? Masih bantul juga? Masih enggak murah juga? Agar Abdul Umar bin Abdul Rahman Allah terus melemparkan diri punya tasbe Begitu tasbe dilemparin, putus, beratakan itu biji-biji tasbe berubah menjadi ular-ular yang sangat luar biasa Aku semua boleh kabur semua pada kamu Semenjak saat itu kalau Abdul bicara semua nurut kepada Abdul Umar bin Abdul Rahman Allah ini merupakan bukti bahawa sesuatu hal tersebut boleh dilaksanakan apabila sudah pepet sakit awalnya hari Umar selama ini tidak pernah berbuat demikian dengan lemah lembut, dengan sopan santun dan lain sebagainya tidak pernah marah dan menitik kecuali sudah apa sudah sangat berbesar dan beliau tadi sebutkan sangat suka menyenangkan orang-orang miskin sangat suka menyenangi bungkorak sangat suka menyenangi anak-anak kecil karena itu semua mengambil daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum min rasulillahi mundamisun warfan min albahri aw rashban min aldiyari semuanya mengambil ibrah mengambil pelajaran mengambil ilmu akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apabila ditimbang semua ilmu khomad manusia di dunia ini Dengan ilmunya Rasulullah SAW Ibarat sidutan daripada samurah yang luas Ibarat pekesan daripada hujan yang sangat lebat luar biasa Hadirin itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahkan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahkan cinta dan rindu kita kepada para ulama salihin as-salafus salih, kepada para auliya dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita atau anak-anak kita nanti ke depannya salah satu daripada orang-orang yang sangat cinta dan dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat rindu dan dirindu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farji ala almuslimin ya allah biha ya allah biha ya allah fi khotimah ya nabiyyil ya mustafa qallih malzina wa'fir lana ma madah ya wasi'al karimi sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin wa rahmatuhu wa